«Завтра треба буде знайти якесь помешкання», – запропонувала одна з сусідок по подорожі. «Дівчата, давайте жити разом, у чотирьох». Усі погодилися, навіть Діана. Перспектива залишитися самій у чужому місті лякала її набагато більше, ніж постійне плямкання її нових подруг. Одиначок серед прибулих було небагато, і всі вони гуртувалися, налякані розповідями про гарячих південних чоловіків. Помешкання, що його знайшли дівчата, важко було назвати квартирою. Але там був дах, ліжка і стіл з єдиним стільцем. Усе інше – у дворі. Три дівчини було з одного села, і це їх не лякало. Діана теж не звикла до комфорту. Вона лік помітила, що цілорічне літо має значні переваги, якщо немає каналізації. Але для її легень підсоння виявилося занадто вологим та спекотним. Вагітність забирала останні сили. Усі життя високе Діана віддала маленькій істоті, що розвивалася в ній. Вона почала худнути, кашляти, впала в депресію, дійшла у розпачі до краю і відчула потребу вибалакатися. Перш в житті вона пішла на сповідь. Побачивши землисто-сірий відтінок її обличчя і живіт, що помітно випирав, священник посадив жінку поряд із собою, узяв її руку і уважно вислухав. Історія Діани була довгою. Раніше вона ніколи не згадувала своє життя цілком, тільки окремими епізодами. Навіть коротенькі уривки були насичені і однієї частини деяким людям вистачило б на все життя. Розповівши усе, жінка відчула, що її біографія вплинула на батюшку. «Дитя моє, ви знаєте молитви? Читали Біблію?» Діана заперечливо захитала головою. «Ви хотіли б прийти до Бога? Я хочу кудись прийти, де я була б у безпеці», – зізналася жінка. До того ж, кажуть Господь, благоволий до вагітних. Сестри з нашого монастиря днями рушають до коріттіби. Їдьте з ними. Там який гірський клімат, що ідеально підходить хворим на сухоти. А сестри допоможуть вам знайти шлях до Бога. Ось, Діана занурила руку у кишеню. В мене дещо є для пожертви. Священник зупинив її. Залиште це для вашої дитини. Всевишньому потрібні лише ваші віра та любов. Минуло півтора місяця з дня зникнення Діани. Рара-Жерара не гоїлася. Останнім часом у його колег виникли серйозні побоювання за психічне здоров'я Мен'є. Працював він бездоганно, але зовсім не спав. Ночував у клініці, харчувався лише кавою, і більшість грошей витрачав на цигарки. Він і сам помічав, що руки починають тремтіти, а це було неприпустимо для хірурга. Він почав читати художні книжки і полюбив класичну музику. І коли головний лікар викликав його до себе і запропонував два тижні відпустки, мені погодився – він линув душею додому, бо звик, що там був його оплот, його фортеця, його світ. Там він почувався в безпеці. Жерар зненавидів прекрасний відень. Тут кожен камінь в руківки зберігав її слід. У кожному дзеркалі жило її відображення, а її улюблені квіти чекали на неї. Залишатися самому в їхній квартирі чоловік не міг. Йому весь час здавалося, що Діана вийде з кухні або спальні. Ліжко, що було раніше вівтарем кохання, перетворилося на плаху для Мен'є. Велике і непотрібне, воно займало забагато місця. Жерар так і не наважився лягти на подушки з її запахом. Така міцна залежність від витівок неврівноваженої жінки була нечуваною. Мені усе розумів але закинув роботу, приятелів і жінок, і впав у ностальгію. І він чекав Діану, а коли збагнув, що чекати марно, поїхав шукати спокою у рідному місті. Дім, до якого Менє так поспішав, зберігав своїх привідів. Сходи, якими вони за підіймалися до своєї спальні. Великий диван у вітальні, бавилися малі діти, одяг. Іграшки, книжки – усе оживало зі спогадами. Жарар залишився наодинці зі своїм болем. Не ставало легше від знання того, що шлюб за Гнез вичерпався за перші роки, і вони жили разом за інерцією мислення. Три дні Мен'є не виходив з дому, намагався розібратися у своїх бажаннях. Тільки тепер він гостро відчув свою самотність. Важкі роздуми наштовхнули його на крамольне припущення. Можливо, у тому, що сталося, була і його провина. Був у мені друг, що міг би розрадити в будь-якій тузі. Сестра загиблої дружини Адель.